Розділ 15 Наступного ранку ми прокинулись пізно. На наполегливу вимогу Гарріса сніданок наш був простеньким, без витрибанюк. Ми все вимили і порозкладали по місцях. Виконуючи цю нескінченну роботу, я частково отримав для себе відповідь на запитання, яке часто не давало мені спокою на що жінка, займаючись лише домашнім господарством, може витратити весь свій час. Ми вирушили десь близько десятої, і весь цей день вирішили провести в подорожі. Ми зійшлися на тому, що зранку не будемо тягти човна, а будемо лише гребти. Гарріс висловив думку, що найкраще буде, коли ми з Джорджем висловатимемо, а він кермуватиме. Я зовсім не погоджувався з Гаррісом і сказав, що з його боку було б більше розважливо, коли б він вирішив попрацювати з Джорджем, а тим часом я трішки відпочив би. Мені видавалося, що в цій подорожі я виконував найбільше роботи, і це мене починало дедалі більше непокоїти. Мені насправді здається, що я працюю більше, ніж потрібно. Ні, я в жодному разі не проти роботи, навпаки. Мені подобається робота. Я захоплююсь нею. Я можу годинами спостерігати за нею. Мені хочеться, щоб вона завжди була поряд зі мною. І від самої думки про те, що вона колись закінчиться, серце в мене крається на шматки. Для мене не буває забагато роботи. У мене вже розвинулась пристрасть накопичувати роботу, в мене її в кабінеті стільки назбиралося, що годі вже знайти їдюйма вільного, скоро, напевно, доведеться задіяти і прибудову. Крім того, я дуже дбайливо ставлюся до роботи. Деяка робота в мене лежить роками, і я навіть пальцем не торкнувся до неї, а ще я дуже пишаюся своєю роботою. Час від часу я знімаю її з полиці і витираю з неї пил. Немає жодної людини, в котрої її робота так гарно зберігалася б, як у мене. Попри те, що мені завжди дуже хочеться роботи, я водночас намагаюся бути справедливим. Я не прошу більше, ніж в мене вже є. Та, незважаючи на те, що я її не прошу, вона завжди мене знаходить, принаймні так мені здається, і це мене непокоїть. Джордж каже, що не має жодної потреби цим прийматися. На його думку, саме моя надмірна педантичність викликає в мене страх отримати більше, ніж мені належить. Насправді ж я не отримую і половини того, що мав би отримувати, та мені здається, що він це говорить, лише щоб втішити мене. «Я помітив, що в човні кожного члена команди переслідує нав'язлива думка, що йому доводиться робити все за всіх». Гарріс зауважив, що працює лише він, а ми з Джорджем із цього користаємось. Джордж лише посміявся з Гаррісових слів і сказав, що все, що той робить, це їсть і спить. І був твердо переконаний у тому, що коли хтось і робить якусь роботу, яка варта того, щоб її так називали, то це саме він – Джордж. Він додав, що ще жодного разу йому не доводилось бувати в одній команді з такими ледерами, як Гарріс і я. Це розвеселило Гарріса. Уявити тільки, старий Джордж розмірковує про роботу. Засміявся він. «Та якщо ти попрацюєш півгодини, ти ж умреш». «Ти бачив коли-небудь, щоб Джордж працював», – додав він, обертаючись до мене. «Я змушений був погодитися з Гаррісом, тому що принаймні від того часу, як ми вирушили в цю подорож, такого мені бачити не доводилось». «І як же ти можеш про це знати?» – заперечив Джордж. «Та не зійти мені з цього місця, якщо половину часу ти не спиш. Ти бачив, щоб Гарріс коли-небудь повністю прокинувся, окрім коли сідає їсти?» – запитав Джордж, звертаючись до мене. «Любов до істини змусила мене підтримати і Джорджа. Від самого початку від Гарріса в човні користі було дуже мало. У кожному разі я працюю більше, ніж Джей». Промовив Гарріс у відповідь на звинувачення. «Ну, менше просто нікуди», – відповів Джордж. «Мені здається, Джей взагалі уявив себе пасажиром», – продовжував Гарріс. «Така ось вдячність за те, що я тягнув їх у їхньому жалюгідному старому човні від самого Кінгстона, за те, що наглядав за всім, влаштовував усе заради них, дбав про них». Зі шкури ліс – такий от світ. Зрештою, ми пристали на те, що Гарріс із Джорджем грибтимуть аж за редимих, а звідти я тягтиму човна. Як на мене, грибти у важкому човні проти сильної течії – заняття не дуже приємне. Були часи, коли я хапався за важку роботу, але зараз я більше схильний поступатися нею молодим». Я помітив, що більшість досвідчених грибців так само ніяковіють, щойно розуміють, що грибти буде непросто. Досвідченого грибця, ха -ха, завжди можна розпізнати по тому, як він, розлігшись на подушках на дні човна, підбадьорює грибців оповідками про свої вражаючі подвиги, які він вчинив минулого сезону. «Тільки не кажіть, що це важко». Попихкуючи люлькою, протяжливо звертається він до двох новачків, які, обливаючись потом, уже впродовж півтори години беззупинно грибуть проти течії. «От минулого сезону якось пополудні ми за Джимом Біфлексом та Джеком грибли не зупиняючись, від самого Марлоу аж до Горінга. Пам'ятаєш Джеку?» Почувши, що до нього звертаються Джек, який протягом останніх двох годин спив на своєму ложі, яке він змайстрував собі на носі, човна з усіх покривав, плащів і решти того, що потрапило йому під руку, не розплющуючи очей, починає описувати всі подробиці того дня». Він пригадує, що крім надзвичайно стрімкої течії, яку їм доводилося долати протягом усього шляху, треба було ще й боротися із сильним зустрічним вітром. Милі 34 ми тоді, напевно, пройшли, продовжує оповідач, протягуючи руку ще за однією подушкою, щоб підкласти її собі під голову. «Та ні, Томе, ти вже так не перебільшуй», – бурмочить Джек із нотками легкого докору в голосі. «Що найбільше тридцять три». І, втомившись від такої виснажливої розмови, Том і Джек знову поринають у сон. А двоє простодушних хлопчаків приповнюються гордощами з того, що їм дозволили вести у човні таких чудових гребців, як Джек і Том, і ще з більшою запопадливістю налягають на весла. «Коли я був ще юнаком, я часто чув такі казочки від моїх старших товаришів. Я вірив їм, захоплювався ними, намагався запам'ятати кожне їхнє слово, а потім просив ще». Але, схоже, у нового покоління вже немає тієї сліпої віри, яка була у ті старі часи. Якось минулого літа ми, Джордж, Гарріс і я, взяли з собою одного такого нестріляного гробчика і всю дорогу годували його байками про те, які чудеса ми творили. Ми не розповідали йому всього». І затертих побрехеньок, які впродовж століть вірою і правдою служать усім гребцям, і додали ще сім свіженьких, які придумали самі. Одна з них була майже схожа на правду, в ній йшлося про доволі таки правдивий випадок, який, в дещо зміненому вигляді, кілька років тому трапився з нашими друзями. Будь-яка дитина повірила б і не скривилася б. Той юнак. Над усім цим посміявся і побажав, щоб ми при ньому продемонстрували свою майстерність. Він ладен був битися об заклад і ставив десять до одного, що в нас нічого не вийде. Того ранку ми вихвалялися своєю вправністю у грибних справах і знову і знову розповідали про наші перші кроки у складному мистецтві греблі. Я пригадав як вперше познайомився з човном. Ми, п'ятеро хлопчаків, зібралися по три пенси і на озері в Рідженс парку виненіли човна якоїсь дивовижної форми. Потім усім нам довелося обсихати в будиночку наглядача парку. Після того мене стало тягти до води. Доволі часто я плавав на плотах у кар'єрах цегелень. Ви собі не уявляєте... Яке це цікаве і захопливе заняття, особливо коли ви посеред ставка і раптом на березі з добрячим києм у руках з'являється власник матеріалу, з якого ви змайстрували плід. Помітивши того джентльмена, ви відразу відчуваєте, що у вас немає жодного бажання складати йому компанію чи спілкуватися з ним. А коли б це не виглядало невічливо, то ви воліли б навіть не зустрічатися з ним». Тож ви всіляко прагнете дістатися протилежного берега, якомога швидше, без зайвого галосу забратися додому, роблячи вигляд, ніби ви його не бачите. У нього ж навпаки, виникає непереборне бажання вхопити вас за руку і побесідувати з вами. Виявляється, він знає вашого батька, та ви її самі йому знайомі, але все це зовсім не викликає у вас прихильності до нього. Він каже, що навчить вас як брати дошки і робити з них плоти. Але ви її самі вже дуже добре знаєте, як все це робити, і при всій щирості та люб'язності пропозиції ви вважаєте, що з його боку вона є зайвою і змушені відмовитися від неї, аби не завдавати йому непотрібного клопоту. Попри вашу байдужість, його жага зустрітися з вами не вгасає, і та жвавість, з якою він пересувається вгору вниз берегом ставка, аби встигнути привітатися з вами, коли ви висадитеся на берег, видається вам досить таки облесливою. Якщо він огрядний і страждає на астму, ухилитися від усіх його пропозицій доволі просто. Але якщо цей тип моложавий та ще й довгоногий, зустріч неминуча. Однак розмова між вами дуже коротка, більше говорить він. Ваші аргументи здебільшого обмежуються якимись односкладовими вигуками, і щойно вам випадає нагода вирватися від нього, ви одразу ж нею користаєтесь. Плаванню на плотах я присвятив близько трьох місяців, і достатньо опанувавши це мистецтво, вирішив зайнятися справжньою греблею, та вступив до одного з човнярських клубів на річці Лі. Виходячи у човні на річку Лі, особливо в суботу пополудні, ви незабаром набуваєте неабиякої спритності в керуванні човном і вміння уникати хвилі, що здіймаються слідом за баржами, і всіляко намагаються вас перекинути і втопити. У вас з'являється безліч можливостей, щоб навчитися дуже швидко і у вишуканій манері розпластатися на дні човна, аби чиясь мотузка не висмикнула вас у воду. Однак там ви не зможете відпрацювати свій стиль. Лише після того, як я почав виходити на темзу, я зміг попрацювати над своїм стилем». Тепер усі захоплюються моїм стилем. Кажуть, що він дуже своєрідний. Джордж до 16 років навіть близько не підходив до води. Потім він і ще восьмеро джентельменів приблизно того ж віку всією компанією якось у суботу вирушили до К'ю з наміром вининяти човна і пропливти до Річмонда і назад. Серед них був один кудлатий юнак. Звали його Джоскінс. Він раз чи два плавав у човні по сарпентайну і запевняв, що плавати у човні надзвичайно весело. Коли вони дістались пристані, була досить сильна течія і дув потужний боковий вітер, але це зовсім їх не збентежило, і вони пішли вибирати човна. Біля пристані лежав перевернутий, візьмивесловий, гоночний човен. Він одразу ж привернув їхню увагу, і вони запитали, чи можна його взяти. Човняр кудись відійшов, замість нього там вештався якийсь хлопчина. Він усіляко намагався відрадити їх від того човна, показав їм два чи три досить зручних човни для сімейних прогулянок, але ті стояли на своєму. Їм здавалося, що в жодному човні вони не матимуть такого чудового вигляду, як у хоночній... Вісімці. Хлопчина спустив човна на воду, вони познімали піджаки і приготувалися зайняти свої місця. Хлопець порадив, щоб Джордж, який вже у ці часи був найважчим у будь-якій компанії, сів на номер чотири. Джордж відповів, що для нього буде за щастя бути під четвертим номером і швиденько всівся на носі човна, повернувшись спиною до корми. Зрештою його всадовили як слід. І інші також зайняли свої місця. Стерновим човна призначили надзвичайно нервозного юнака, і Джоскінс пояснив йому, як стернувати, а сам сів за грібним. Він сказав, що все досить просто, достатньо лише наслідувати його у всьому. Вони оголосили про свою готовність, і хлопчина на пристані взяв багор і відштовхнув човна. Що сталося потім? Описати в подробицях Джордж не може. У його спогадах усе переплуталось. Він лише пам'ятає, що одразу після того, як вони відпливли, в його поперек з усією силою врізалась рукоятця весла номер п'ятого, і тієї ж миті його ситіння в якийсь дивний спосіб зникло з під нього, і він опинився на дні. Він також помітив цікаву деталь. У той час номер другий лежав горілиць на дні човна, задерши до гори ноги, ніби в якомусь припадку. Вони боком прийшли під мостом К'ю зі швидкістю вісім миль на годину. Єдиним, хто гріб, був Джоскінс. Джордж, усівшись назад на своє місце, спробував йому допомогти, але щойно він упустив у воду своє весло, воно одразу ж на превеликий подив Джорджа зникло під човном і мало не потягло Джорджа за собою. Потім кермовий викинув за борт обидві стернові мотузки і залився сльозами». Як вони повернулися назад, Джордж не знав. Пам'ятав лише, що це тривало близько сорока хвилин. З мосту за цією виставою із цікавістю спостерігав величезний натовп, і кожен кричав, даючи якісь указівки. Тричі їм вдавалося пройти під склепінням моста, і тричі їх повертало назад. Щоразу кермовий дивився догори і, побачивши над собою міст, знову починав рюмсати». Джордж запевнив, що того дня він і гадки не мав, що будь-коли зможе вподобати катання у човні. Гарріс більше звик до греблі в морі, аніж на річці. Він каже, що йому це подобається більше. Мені – ні. Пригадую, як минулого літа я винайняв невеличкого човна в Істборні. Багато років тому я добре попрактикувався у греблі на морі, тож гадав, що в мене не буде жодних проблем. Але, як виявилось, я забув геть усе. Коли одне весло в мене занурювалось у воду, інше злітало у повітря. Щоб захопити воду, обома веслами одразу мені доводилось вставати. На березі зібралось багато всякої знації, і мені добилось грибти повз них у такій смішній позі. На півдорозі я пристав до берега на якомусь пляжі – і скористався послугами старого човняра, аби той доправив мене назад. Мені подобається спостерігати, як гребе старий човняр, особливо, коли його наймають погодинно. Кожен його рух сповнений спокою та умиротворіння, жодного натяку на якусь метушню чи роздратування – жодного вияву напруженості, яка все більше і більше утрує сьогодення. Ніколи в житті він не прагне обігнати інший човен. Його ніяк не хвилює те, що якийсь човен доганяє його і обходить. Власне кажучи, його обганяють усі човни, які пливуть з ним в одному напрямку. Декого це непокоїть навіть дратує. Величний спокій, який виявляє при цьому найманий човняр, може слугувати уроком для честолюбних і чванливих людей. Навчитися просто грибти, щоб рухати човену уперед, не становить великих труднощів, а от почуватися невимушено. Коли пливеш повз дівчат, тут потрібна неабияка практика. Найбільше, що не вдається новачкам, це такт. «Щось ніяк не зрозумію». Каже він, намагаючись у двадцяте впродовж останніх п'яти хвилин відчепити свої весла від ваших. Коли я сам, у мене все чудово виходить. Цікаво спостерігати, як двоє новачків намагаються гребти в такт. Носовий каже, що він ніяк не може вловити темп загрібного, бо в того якась дуже незвичайна манера греблі. Від таких слів... Загрібний дуже обурюється і каже, що впродовж останніх десяти хвилин він тільки те й робить, що намагається пристосувати свій метод греблі до цілковитої незграбності носового. Своєю чергою носовий також ображається і просить Загрібного не перейматися ним, а приділити більше уваги тому, щоб якось розумно гребти. А може... «Я сяду за грібним», – додає він, вочевидь, думаючи, що від того все одразу стане на свої місця. Наступну сотню ярдів вони шльопують веслами по воді з доволі таки скромним результатом, коли раптом загрібний наче прозріває і починає розуміти причину всіх їхніх невдач. «Я знаю, в чому річ! Ти взяв мої весла!» – кричить він до Носового – «Давай їх сюди!» «І справді я все думаю, чому не можу дати з ними ради?» відповідає Носовий. Лице його прояснюється, і він одразу заходжується міняти весла. «Тепер усе буде гаразд!» Та й після цього в них нічого не виходить. Тепер Загрібний заледве дотягується до весел, а Носовий, щоразу змахуючи веслом, б'є себе в груди. Вони знову міняються веслами, і доходять висновку, що човняр дав їм узагалі не ті весла. Від такої єдності вганьблені човняра між ними знову запановує повне взаєморозуміння. Джордж казав, що йому заради різноманіття часто хочеться поплавати на плоскодонці. Плавати на плоскодонці не так просто, як видається на перший погляд. Як і при греблі, ви незабаром навчитеся керувати човном, але потрібно багато практикувати, аби робити це гідно, не зачерпуючи рукавами воду. Я знав одного юнака, з яким трапилась досить сумна пригода, коли він вперше плив у плоскодонці. Усе в нього так добре виходило, що він втратив усяку пильність і походжав плоскодонкою з жердиною в руках і з такою безтурботною грацією, що аж заворожувала. Він підходив на ній з плоскодонки, опускав у воду жердину і одразу ж біг на корму, наче бувалий човняр. Це було захопливо. Усе так чудово тривало би далі, коли б він, як це не прикро, милуючись довколишніми краєвидами, не зробив на один крок більше, ніж потрібно, і не вийшов з човна взагалі. Жердина вструмилась в мул, і човняр завис на ній, а човен тим часом понесло геть. Гідності така ситуація йому не додавала. Якийсь нахабний хлопчисько одразу ж закричав до свого приятеля, котрий плентався десь позаду. «Хочи ж, іди сюди, тут на жердині справжня мавпа!» Допомогти йому я не міг ніяк, бо на біду ми не подумали прихопити із собою запасну жердину. Лишалося тільки сидіти і дивитися на нього. Ніколи не забуду його виразу обличчя, коли жердина разом з ним поступово почала хилитися, яка глибока задума відбилася на ньому. І дивився, як він плавно опустився у воду, а потім, мокрий і збентежений, вибирався на берег. Він так кумедно виглядав, що я не втримався, щоб не розсміятися. Певний час я ще хихикав про себе, коли раптом до мене дійшло, що насправді смішного було мало. Я сиджу один у плоскодонці, без жердини, і мене без порадного несе вниз за течією, скоріше за все, до греблі. Я дуже обурився через те, що мій приятель заступив за борт і випав з човна. Принаймні він міг би лишити мені жердину. Мене несло із чверть милі, коли раптом я помітив рибальську плоскодонку, яка стояла на якорі посеред річки і на якій сиділо двоє старих рибалок. Вони побачили, що я пливу на них, і почали гукати мені, аби я звернув убік. «Я не можу!» – гукнув я у відповідь. «Ти ж навіть не намагаєшся!» – відповіли вони. Коли я підплив до них ближче, то пояснив, у чому річ. Вони зачепили мене і позичили жердину. До греблі залишалося ярдів із п'ятдесят. Який я був радий, що вони трапились на моєму шляху. Уперше я хотів спробувати поплавати на плоскодонці у компанії ще за трьома юнаками. Вони збиралися показати, як це робиться». Нам не пощастило вирушити всім одночасно, тож я сказав, що піду першим і винайму плоскодонку, а поки вони прийдуть, буду робити вправи біля берега. Вининяти плоскодонку того дня мені не вдалося, всі вони були зайняті, тому нічого не залишалося, як сидячи на березі, дивитися на річку і чекати друзів. Невдовзі мою увагу привернув чоловік у плоскодонці. І, що досить таки дивно, на ньому були точнісінько такі самі піджак і картуз, як на мені. Було видно, що в цій справі він був новачком, і спостерігати за ним було надзвичайно цікаво. Здогадатися, що буде після того, як він занурить жардину у воду, було важко. Схоже, він і сам того не знав. То він ішов проти течії то спускався за течією, а бувало, що просто крутився на одному місці довкола своєї жердини. Але хоч би що він робив, усе це змушувало його дивуватися і дещо дратувало. Згодом люди на річці почали звертати на нього увагу і битися об заклад, що станеться з човном після кожного його поштовху. У цей час мої друзі підійшли з протилежного берега і зупинилися, також спостерігаючи за ним. Він був повернутий до них спиною, тож вони бачили тільки піджак і картуз. Вони одразу ж вирішили, що це був я, їхній любий компаньон, який демонстрував свою майстерність, і їхньому захопленню не було меж. І одразу ж взялися немилосердно насміхатися над ним. Спочатку я не зрозумів, що вони помилилися, і подумав, як не хоже з їхнього боку так поводитися із цілком незнайомою людиною. Я вже було хотів гукнути до них і покартати їх за це, коли раптом зрозумів, у чому річ, і заховався за дерево. Як вони насміхались над тим юнаком! Добрі п'ять хвилин вони стояли, вигукуючи різні непристойності, глузували з нього, знущалися і обсміювали. Вони допікали його старими затертими жартами і навіть придумали кілька нових та нагородили його ними. Вони закидали його всіма тими жартами, якими ми користувалися поміж себе, яких він, скоріш за все, не розумів. Зрештою, юнак не в силах більше зносити їхніх брутальних жартів, обернувся, і вони побачили його обличчя. Мені було приємно, що в них ще залишилось трохи гідності, аби усвідомити, якими вони були дурнями. Вони почали йому пояснювати, що переплутили його з кимось зі своїх знайомих. Висловлювали сподівання, що він не думає, ніби вони здатні говорити такі речі будь-кому, окрім своїх друзів. Звичайно, зважаючи на те, що вони подумали, що це їхній приятель, їм можна все вибачити. Пригадую, Харріс мені розповідав про один випадок, який трапився з ним, коли він купався поблизу Булоні. Він плавав неподалік від берега, коли раптом відчув, як хтось ухопив його ззаду за шию і з усієї сили потяг під воду. Гаррі відчайдушно душно опирався, але здавалося, той хтось учепився за нього за силою Геркулеса, і всі його спроби звільнитися були марними. Він уже перестав боротися і спробував було думати про порятунок своєї душі, коли нападник його відпустив». Гарріс підвівся на ноги і обернувся, щоб поглянути на свого потенційного вбивцю. Той стояв поряд і від душі реготав. Та коли з води з'явилось обличчя Гарріса, він відступив назад і дуже збентежився. «Заради Бога, вибачте мені», затинаючись пробурмотів він. «Мені видалось, що це мій приятель». Гарріс подумав, Йому пощастило, що той чоловік помилково не побачив у ньому якого-небудь свого родича, інакше він обов'язково втопив би його. Вітрильний спорт так само потребує і знання, і досвіду, хоча хлопчаком я думав інакше. Мені здавалося, що все це приходить саме, як гра в монетки чи в м'яча. У мене був приятель, що думав так само, як і я, і одного вітряного дня ми вирішили спробувати, як це воно – ходити під вітрилом. Тоді ми жили неподалік від Ярмута і вирішили піти проти течії річки Яр. На човнярській станції, поряд із мостом, ми виненяли човна з вітрилом і вирушили. «Погода не вельми хороша», – сказав до нас човняр, коли ми відпливали. Коли зайдете за поворот, візьміть риф і керуйте вітрилом. Ми запевнили, що саме так і зробимо. Посміхнулись, попрощалися з човнярем і відпливли. Не в змозі збагнути, як це? Керувати вітрилом? Де ми маємо знайти риф і що маємо з ним робити, щоб його взяти? Ми грибли... Поки місто не зникло з нашого поля зору, а потім, коли перед нами розляглася річка у всій її широчині і над нею гуляв ураганної сили вітер, ми вирішили, що пора братися до справи. Поки я розгортав вітрило, Гектор, здається так звали мого приятеля, продовжував грибти. Розгорнути вітрило виявилося справою непростою, але зрештою мені це вдалося». Тоді виникло питання, де верхній кінець? Спираючись на природне відчуття, ми, звичайно, вирішили, що низ є верхом, і почали встановлювати вітрило догори дригом. Ми по всякому намагалися його встановити, і це забрало досить багато часу. Вітрило, вочевидь, вирішило собі, що ми бавимось у похорони, і я це покійник, а воно саван. Коли вітрило зрозуміло, що помилилося, воно луснуло мене реєю по голові і взагалі відмовилося будь-що робити. «Намочи його!» – сказав Гектор. «Кинь його у воду, нехай намокне!» Він сказав, що моряки, перш ніж піднімати вітрило, завжди їх мочать. Я намочив, але це тільки погіршило справою. Коли сухе вітрило прилипає до ваших ніг і обвивається до кола вашої голови, це не дуже приємно. Та коли воно мокре, що з нього аж тече, витримати це неможливо. Нарешті, спільними зусиллями ми якось таки впоралися з ним. Ми встановили вітрило не те щоб догори дригом, а радше якось боком і прив'язали його до шчоглею фалінем, який нам довелося відрізати. Як факт можна засвідчити те, що човен не перекинувся. Чому він не перекинувся, цьому я не можу дати жодного пояснення. Пізніше я не раз задумувався над цим, але знайти якусь більш-менш зрозумілу причину мені так і не вдалося. Можливо, цього не сталося через природну стійкість, властиву всьому, що є в цьому світі. А може човен... Покинувши оком усю нашу поведінку, дійшов висновку, що того ранку ми хотіли накласти на себе руки і вирішив нас розчарувати. Це єдине, що я можу припустити. Лише завдяки тому, що ми намертво вчепилися за планшир, нам вдалося залишитися в човні, але це було нелегко. Гектор сказав, що пірати та й взагалі усі мореплавці під час сильних штормів прив'язують до чогось стерно і керують судном лише за допомогою Клівера. Він запропонував спробувати щось подібне, але я більше був схильний до того, аби човен йшов за вітром. Оскільки моя пропозиція була найпростішою, ми так і зробили. Ми, щосили вчепилися за планшир і пустили човна за вітром. Десь із милю човен летів проти течії зі швидкістю, з якою я ніколи раніше не плавав і не хотів би спробувати ще раз. На повороті він так нахилився, що половина вітрила сховалася під водою, потім сам якимось дивом вирівнявся і полетів у напрямку пологого мулистого берега. Той мулистий берег нас і врятував» що він пропоров його досередини і зупинився. Зрозумівши, що нас уже не шпурляє з боку в бік, немов кульки у дитячому бряскальці, і ми можемо рухатися лише з власної волі, ми дісталися вітрила і зрізали його. Плавання під вітрилом нам уже було достатньо. Нам не хотілося перестаратися, аби не хапонути зайвухо. Ми вже прокаталися під вітрилом. Це була захоплива й цікава подорож. І тепер вирішили їти на веслах, хоча б для різноманіття. Ми взяли весла і спробували виштовхнути човен із мулу. Коли виштовхували, одне весло зламалось. Після того ми виштовхували човен із надзвичайною обережністю. Але весла були старі та зношені, тож друге весло – Зламалось іще легше, ніж перше. Ми залишились ні за чим. Перед нами на ярді в сто простягався мулистий берег, а позаду була вода. Залишалось тільки сидіти й чекати, коли хтось буде пропливати повз нас. День був не стих, коли всіх тягне до річки, і нам довелось чекати три години, перш ніж з'явилась хоч одна жива душа. Це був якийсь старий рибалка. з величезними зусиллями він все-таки витяг нас звідти і в найбезеславніший спосіб відбуксирував до човнярської станції. Щоб заплатити чоловікові, який привіз нас додому, а також за зламані весла та за чотири за половиною години нашої прогулянки, нам довелось викласти всі кишенькові гроші, що їх ми збирали не один тиждень. Отака От то була подорож під вітрилом. Зате ми набули досвіду, а досвід не купиш ні за які гроші. Розділ 16. Близько одинадцятої ми побачили рединг. Річка тут брудна і сумна. Навряд чи будь в кого виникає бажання надовго затримуватись поблизу Рединга. Саме місто досить таки давнє є доволі відоме. Ще за похмурих часів короля Етельреда данці поставили в кенеті свої кораблі і вирушили з Реденга спустошувати землі Уесекса. Саме тут Етельред разом зі своїм братом Альфредом вступили з ними в бій і розгромили їх. Альфред бився... А Етель Ретт молився. Пізніше Реттинг обрали зручним містечком, де можна було перечекати, якщо в Лондоні щось складалося не зовсім добре. Щойно у Вестмінстері починалася чума, парламент одразу ж вирушав до Рединга. У 1625 році його приклад наслідував і суд, і всі судові засідання також проводили у Редингу. Лондон, очевидно, готовий був час від часу терпіти незначні нашестя чуми лише заради того, щоб позбутися водночас і суддів, і парламенту. Під час протистояння парламенту і короля граф Есекс взяв Рединг в облогу, а чверть століття потім принц Оранський розгромив тут військо короля Якова. У Реддингу, в Бенедиктинському аббатстві, похованого короля Генрі I, який його і заснував. Руїни аббатства збереглися дотепер. У тому ж аббатстві Джон Гонт одружився з Леді Бланш. Біля Реддингського шлюзу ми підійшли до парового баркаса, що належить моїм друзям, і вони дотягли нас майже до самого Стритлі. «Приємно, коли вас буксирує паровий баркас. Як на мене, то це краще, ніж гребти. Така подорож була б ще приємнішою, коли б на шляху в нашого баркаса раз у раз не плутались усілякі миршеві човники. Аби їх не втопити, нам повсякчас доводилося збавляти хід, а то й зупинятися. Вони постійно намагаються підлізти мало що не під самий баркас. Це аж дратує». Пора б дати цьому раду до того ж, скільки нахабства, щоб вони спроміглися, врешті решта звернути з вашого шляху, доводиться гудіти їм так, що мало не розривається котел. Якби вони сновигали у мене під носом, я би таки втопив одного двох із них, щоб знали. Уже далі за редингом річка знову повертає собі красу. Біля Тайлхерста їй трохи псує залізниця, але від Мепл Дерхема до Стритлі вона прекрасна. Трішки вище за Мепл Дерхемським шлюзом стоїть Гарвік Хаус. Там Карл Перший грав у кулі. У колиці Пенгборна, там де стоїть невеличкий чудовий готель «Лебідь», добре знайомі як завсідникам узіляких мистецьких виставок, так і місцевим мешканцям. Ми відчепились від баркаса моїх друзів неподалік від грота, і тут Гарріс вирішив, що настала моя черга гребти, Як на мене, це вже було занадто. Вранці ми домовились, що я проведу човна на три милі вище ретинга. Зараз ми були в десяти милях за редингом. поза всяким сумнівом, знову була їхня черга гребти. Я не став усперечатися з ними, а просто взявся до весел. На минулої хвилини від тоді, як я почав грибти, коли Джордж помітив, що по воді пливе якийсь чорний предмет. Ми підпливли ближче. Коли ми наблизились, Джордж нахилився і вхопив його. В ж миті він за криком відсахнувся, сполотнівши від переляку. Це було тіло мертвої жінки. Воно легко колихалося на воді, а обличчя її було миловидним – із повненим спокою. Не можна сказати, що воно красиве, воно передчасно постаріло, схудло і видовжилося. Та попри те, що на нього лягли сліди нужденності, воно було добрим і привабливим. На ньому застиг вираз повного спокою, який інколи можна спостерігати на обличчі хворого, коли нарешті його полишає біль. На наше щастя, в нас не було жодного бажання застрягнути у місцевих судах та у слідчих. Якісь люди на березі також помітили тіло і взяли на себе всі турботи щодо подальшої його долі. Історію цієї жінки ми дізналися пізніше. Як і передбачалося, це була стара, доволі звична історія. Вона покохала але її ошукали, а може вона сама помилилася, так чи інакше вона згрішила, таке інколи трапляється з нами. Це, звичайно, вразило її родину, друзів, і охоплені обуренням, вони зачинили перед нею всі двері. Залишена наодинці у цій боротьбі зі світом і зі соромом, який важким каменем впав їй на плечі, вона опускалась усе нижче і нижче». Певний час вона жила на 12 шилінгів на тиждень, які заробляла своєю 12-годинною важкою працею. Шість шилінгів вона витрачала на дитину, а нарешту намагалася втримати душу у своєму тілі. Скріпити виєдину тілу і душу з шістьма шилінгами на тиждень не дуже їй вдається. При такому ненадійному зв'язку вони щоразу намагаються розпрощатися одне з одним. І, схоже, одного дня вона побачила весь біль і безвихідь свого існування. А гірке перечуття подальших насміхань довело її до вічію. Вона останнє спробувала звернутися по допомогу до друзів, але за холодною стіною своєї добропорядності вони не почули голосу заблукалої вигнанниці. Тоді вона пішла до своєї дитинки, взяла її на руки і поцілувала. Відчуття невимовної туги і тупого болю приповнювали її, але вона жодною рисою не виказала того, що коїлось у неї в душі. Вона вклала у руку дитинці пакуночок цукерок за один пені і пішла. На останні кілька шилінгів, що залишились у неї, купила квиток і вирушила до Горинга. Напевно, всі її найяркіші спогади – були пов'язані з лісистими околицями та яскравими зеленими лугами, що розляглися довкола Горенга. Дивно, але жінки чомусь завжди хапаються за ніж, який їх ранить. А може, за поміж прикрих спогадів у її пам'яті зринали і осяяні сонцем солодкі миті, які вона провела тут, у густій тіні велетенських дерев, що до самої землі опустили своє гілля? Увесь день вона блукала лісом уздовж річки, а потім, коли настав вечір і сірі сутінки розкинули над водою свої темні покривала, вона простягла свої руки до мовчазної річки. Стара річка, якій відомі були всі її печалі й радощі, обійняла її ніжними руками, пригорнула до грудей і втомувала біль. Ось так згрішила вона у всьому. І в житті, і в смерті, Поможи їй, Боже, і всім решта грішникам, якщо такі ще є. Горинг на лівому березі, Стритлі на правому, Місця, що зачаровують своєю красою І спокушають залишитись там на кілька днів. Околиці Пенгбурна – так і спонукають до катання під вітрилом у сонячний день чи до греблі під місяцем. А які мальовничі навколишні краєвиди. Того дня ми хотіли було грибти до Волінгфорда, але привітне, усміхнене обличчя річки спокусило нас затриматись тут. Ми залишили човен біля мосту, вирушили до Стритлі і, на превелике задоволення Монморанці, пішли снідати до Буйвола. Кажуть, колись схили, що височать обабіч річки, були єдиною горою, яка стояла на шляху Темзи. Тут, трохи вище від Горинга, вона і закінчувалась, утворюючи величезне озеро. Я не можу ні стверджувати цього, ані заперечувати, я просто кажу те, що чув. Стритлі – дуже старовинне місто. Як і більшість усіх прибережних міст і містечок, воно бере свій початок ще за часів бриттів і саксів. Якщо вам доводиться вибирати, де зупинитися, то Горинг не такий привабливий, як Стритлі. Водночас він досить гарний, та й залізниця близенько. На випадок, якщо ви вирішите тихенько з'їхати, щоб не оплачувати рахунок за готель. Розділ сімнадцятий Ми залишилися в Стритлі на два дні, і там нам нарешті випрали одяг. Ми було намагалися випрати його самотужки в ріці під керівництвом Джорджа, але нічого в нас із того не вийшло. Хоча сказати, що нічого не вийшло, це не сказати нічого, тому що після того прання наш одяг став виглядати значно гірше, ніж до нього». Правду кажучи, до прання наш одяг був надзвичайно брудним, але все ж таки його можна було носити. Коли ж ми попрали його в річці, не помилюся, коли скажу, що після того річка стала значно чистішою. Під час того прання ми зібрали на свій одяг весь бруд, який був у річці між реддингом та генлі. Ралля в Стритлі сказала, що вона вважає своїм обов'язком взяти з нас за те прання втричі дорожче від звичайної ціни. Вона стверджувала, що це більше було схоже не на прання, а на викопування нашого одягу із купи бруду. Ми заплатили все сповна, навіть не розтуливши рота. Околиці Стритлі і Горинга славляться рибальством. Тут можна по-справжньому насолодитися риболовлею. Ніде не водиться стільки щук, плотви, яльця, піскаря та вугра, як тут. Тут можна цілий день просидіти з вудкою. Дехто да, так і робить, однак зловити їм нічого не вдається. Я не знаю жодної людини, котра би щось у темзі впіймала, окрім хіба що якогось малька чи дохлого кота. Але же це до риболовлі не має жодного стосунку». У місцевому путівнику «Рибалки» немає ані слова про те, що тут можна щось упіймати. Все, що в ньому написано, це те, що тут чудове місце для риболовлі. Судячи з того, що мені довелося спостерігати, я цілком погоджуюся із таким твердженням. У світі немає жодного такого місця, де б у вас було стільки можливостей для риболовлі, або де б ви могли стільки часу їй присвятити. Деякі рибалки приїжджають лише на один день, інші ж залишаються рибалити упродовж місяця. Якщо у вас є бажання, ви можете тут залишитись рибалити і на цілий рік. В будь-якому разі це нічого не змінить. У посібнику «Рибалки на Темзі» написано, що тут також можна зловити щуку та окуня – але і тут посібник помиляється. Напевно, щуки й окуні тут дійсно водяться. Я переконаний, що саме так воно і є. Крокуючи берегом, можна побачити їх цілі зграї. Вони підпливають, вистромлюють із води голови і завмирають із роззявленими ротами, чекаючи, коли ви кинете їм шматок печива. А коли ви купаєтесь, вони снують довкола вас, заважаючи пливти і набридаючи вам. Але щоб зловити їх на гачок, зі шматком хробака на ньому, чи на щось подібне, цього не трапляється. Особисто я не дуже хороший рибалка. Був час, коли я цій справі приділяв досить таки багато уваги, і, як мені здавалося, цілком успішно. Але бувалі рибалки казали, що справжнього рибалки з мене ніколи не вийде, і порадили все це облишити». Вони казали, що я досить вправно закидаю, і що кмітливості мені також не позичати, та й лінощів від природи достатньо. Та вони переконані, що рибалки з мене не буде, у мене недостатньо уяви. Мені казали, що з мене міг би вийти поет, що я міг би писати бульварні романи, чи бути якимось репортером, словом, щось на зразок того і, можливо, досить таки непоганим. Та щоб зайняти своє місце серед рибалок темзи, потрібно значно більше уяви і вигадки, ніж їх було в мене. Те, хто думає, що аби вважатися хорошим рибалкою, достатньо з легкістю, не кліпнувши оком, розповідати різні побрехеньки, але вони помиляються. Сама по собі пуста вигідка нічого не варта, на це здатен будь-який новачок. Досвідченого рибалку можна розпізнати по найдрібніших деталях, ретельно, я б сказав, педантично продуманих тонкощах, які додають історії правдивості та переконливості. Не становить жодних зусиль прийти і сказати «Вчора ввечері я зловив п'ятнадцять дюжин окунів» або минулого понеділка я витяг піскаря на 18 фунтів і завдовжки три фути. Для цього не потрібно ні вміння, ні майстерності. Це можна назвати простою зухвалістю, не більше. Ні, справжній рибалка не дозволить собі так відверто брехати. Його метод – це ціла наука. Він спокійно заходить з картузом на голові, Вмощується у найзручніше крісло, запалює люльку і попихкує собі, не промовляючи жодного слова Певний час він дає новачкам можливість похвалитися, а потім, скориставшись паузою, виймає з рота люльку, вистукує об камінну решітку попіл і промовляє «А я у вівторок увечері витяг таке, що їй розповідати не хочеться» «Чому?» – питають усі «Тому що мені все одно ніхто не повірить», – спокійно відповідає він без жалю в голосі. Він знову набиває люльку і просить принести йому три порції холодного шотландського віскі. Після цього настає пауза. Жоден із присутніх не почувається досить упевнено, щоб заперечувати старому джентльменові. Тож йому доводиться продовжувати самому, не очікуючи додаткових вмовлянь. «Ні, протяжливо провадить він. Я і сам не повірив би, коли б почув це від когось іншого, але, попри все, це факт. Я просидів з вудкою увесь день і не зловив буквально нічого, якщо не рахувати кількох десятків плотичок та штук зо двадцять штук. Я вирішив, що справа не йде». Хочав збиратися, коли раптом щось різко смикнуло за вудку. Я подумав, що знову якийсь дріб'язок, і підійшов, щоб витягти вудку і поглянути, що там. Не піднятись мені з цього місця, але рухнути вудкою я не зміг. Півгодини, уявіть собі, панове, цілих півгодини я тягався з тою рибиною, поки витяг її на берег. Щоразу я думав, що волосінь от-от лусне. Зрештою, я таки витягнув її, і що ви думаєте, це було? Осетер. Срокафунтовий осетер. На вудку, панове, отак, дивуватися справді є чому. добродій мені, будь ласка, ще три візки. Потім... Він починає розповідати про те, як були вражені всі, хто це бачив, що сказала дружина, коли він прийшов додому, і що про все це думає Джо Багглз. Одного разу я спитав у власника, при річкового готелю, чи не набридає йому слухати всі ці байки старих рибалок. На це він мені відповів, «Тепер уже ні, спочатку набридало, а зараз а, заради Бога». Нам з господиною доводиться слухати їх цілими днями. І за часом до цього звикаєш, розумієте? Просто звикаєш. У мене був один знайомий, надзвичайно чесний юнак. Він рибалив на муху, і коли захопився цією справою, то вирішив не перебільшувати своєї здобичі понад 25%. Коли мені вдається зловити 40 рибин – Казав він, я всім розповідаю, що зловив 50, ну і так далі, але більше того я не прибріхую, тому що брехати – гріх. Однак його задуми з 25% майже ніколи не спрацьовував. Він просто не міг ним скористатися. Найбільше, що йому вдавалося зловити за день – це три рибини, і додати 25% до трьох ніяк не виходить, принаймні стосовно риби. Тому він збільшив свій відсоток до 33 із третиною, та коли він ловив одну або дві рибини, в нього знову ж таки виникали незручності. Тож, аби все було простіше, він вирішив просто подвоювати свій вилов. Кілька місяців він чітко дотримувався свого рішення, але згодом розчарувався і в ньому – Ніхто не хотів йому вірити, що він лише подвоїв свій вилов. І це, звичайно, не додавало йому честі, бо через свою помірність він опинявся у досить невигідному становищі споміж інших рибалок. Спіймавши, насправді, якихось три невеличких рибини і сказавши, що зловив шість, він відчував нестерпну заздрість, коли чув, як котрий із рибалок, витягши всього одну рибину, і він це знав достеменно, розповідав усім, що витяг їх цілих дві дюжини. Зрештою, він прийняв для себе остаточне рішення, якого надалі свято дотримувався. Кожну зловлену рибину він вирішив рахувати за десять які додавалися до ще десяти, з яких він починав. Приміром, якщо йому не вдавалося нічого зловити, він казав, що зловив десяток рибин. За його системою, ви ніколи не зможете зловити менше десяти рибин. Саме на цьому і будувалась уся його система. Якщо ж йому все-таки траплялося зловити одну рибинку, він рахував її за двадцять, дві – за тридцять, три – за сорок і так далі. Ця система досить проста і легка в користуванні. ідеться навіть про те, що слід упровадити її серед усього рибальського товариства. Насправді, правління Асоціації рибалок на Темзі рекомендувало прийняти її ще два роки тому, але чомусь декому зі старішин вона не припала до вподоби. Вони кажуть, що коли б подвоїти число і кожну рибину рахувати за 20, то можна було б... «І погодитися з нею. Якщо на ріці у вас є вільний вечір, я порадив би вам зазирнути до якогось із невеличких сільських готелів і посидіти там у пивниці. Можна бути впевненим, що там ви зустрінете одного-двох затятих рибалок, і вони, попиваючи свій пунш, за півгодини на розповідають вам стільки рибальських історій, що їх вам вистачить, аби триматися за живіт цілий місяць». Наступного вечора ми вдвох із Джорджем не знаю, куди пропав Гарріс. Одразу пополудні він пішов поголитися, коли повернувся, впродовж сорока хвилин натирав свої черевики, і після того ми його не бачили. Тож ми з Джорджем разом із собакою пішли прогулятися до Волінгфорда, а дорогою додому зайшли до невеличкого прибережного готелю посидіти, відпочити і таке інше». Ми зайшли до зали. Якийсь старий джентльмен сидів за столиком із кухолем та глиняною люлькою, тож ми сіли до нього і розговорилися. Він сказав, що сьогодні гарний день, а ми відповіли, що вчора також був гарний день, а потім ми всі припустили, що завтра, напевно, також буде гарний день. Джордж сказав, що врожай має бути чудовим. Потім якось з'ясувалося, що ми в цих місцях проїзду ми завтра вранці вирушаємо звідси. Після цього в розмові настала пауза, під час якої наші очі блукали по кімнаті. Зрештою, вони зупинилися на запорошеній скляній шафці, яка високо висіла над каміном і всередині якої була форель. Ця форель мене вразила. Вона була велетенських розмірів. Спочатку я навіть подумав, що це тріска. А, сказав старий джентльмен, слідкуючи за моїм поглядом. Хороша штучка, чи не так? Неймовірно, пробурмотів я. Джордж запитав старого, скільки, на його думку, вона важить. 18 фунтів і 6 унцій, сказав наш співрозмовник, підіймаючись і знімаючи свого піджака. Третього числа наступного місяця, продовжував він, буде шістнадцять років, як я її зловив, трішки нижче за мостом, на живця. Почали говорити, щоб вона з'явилася у ріці, і я сказав, що її зловлю, і таки зловив. Тепер не дуже її побачиш тут рибу таких розмірів. На добра ніч, на добраніч. І він пішов, залишивши нас у мовчанні. Ми не могли відвести від неї очей. Це справді була пристойна рибина. Ми все ще продовжували її розглядати, коли до кімнати увійшов із кухлем пива місцевий візник, який щойно зупинився біля готелю і також поглянув на рибину. «Пристойна форель?» – сказав Джордж, повертаючись до нього. «Що їй казати, сер? відповів чоловік, і, зробивши ковток пива, додав. Вас, напевно, тут не було, коли її спіймали? Звичайно, відповіли ми. Ми ж тут проїздом. А, -а, а. промовив візник. Тоді ви її не знаєте, як її спіймали. Цю форель я витяг років п'ять тому. А хіба це ви її зловили? запитав я. Саме так, сер. Щиро відповів джентельмен, «Я її упіймав однієї п'ятниці по обіді одразу за шлюзом, точніше за тим місцем, де колись був шлюз. І що найцікавіше, я зловив її ха, на муху. Скажу по-правді, я завжди ходив на щуку, і про форель ніколи навіть не думав. І коли оте здоровило вчепилося мені на гачок, присягаюсь. «Воно мало не потягло мене за собою, у неї же 26 фунтів вахи». «Ну все-все, на добра ніч, джентльмени, на добра ніч!» П'ять хвилин по тому прийшов третій джентльмен, розповів, як він упіймав її одного ранку на верховодку і пішов. Після нього прийшов якийсь середнього віку флегматичний чоловік і з поважним виглядом усівся біля вікна. «Певний час ми мовчали». А потім Джордж повернувся до Новоприбулуху і спитав, «Я перепрошую, сподіваюсь ви вибачите нам нашу безцеремонність, але ми з приятелем тут проїздом, і були б вам дуже вдячні, коли б ви розповіли нам, як вам вдалося упіймати он ту форель. А хто вам сказав, що це я її упіймав?» – здивовано запитав чоловік. Ми відповіли, що цього нам не говорив ніхто, але ми якось інстинктивно відчули, що це зробив саме він. Неймовірно, скажу вам, неймовірно, відповів флегматичний прибулець, сміючись. Тому що так воно і є. Це справді я її упіймав. Як ви могли про це здогадатися? Диво, та й годі. І він розповів нам, як йому знадобилося цілих півгодини, щоб витягти її, як вона зламала йому вудку. Він сказав, що приволікши її додому, він дуже ретельно її зважив. Вона потягнула на 34 фунти. Згодом він також пішов, і до нас спустився господар. Ми розповіли йому всі історії, які ми почули про його форель, і його це дуже розвеселило. Посміялися ми від душі. Уявити тільки. Хе-хе-хе. <сіх> Джим Бейтс, Джо Маглс і містер Джонс зі старим Біллім Мондерсом розповідають вам, як вони її зловили? Хе-хе-хе? <сіх> Оце так. Заходився сміхом господар. <сіх> Та чи ж віддали б вони її мені, щоб я почепив її у себе в залі, якби вони справді її упіймали? Ха? <сіх> І тоді він розповів нам справжню історію про ту рибину. Виявилося, він упіймав її сам багато років тому, коли ще був хлопцем. Не було ніякого мистецтва, ані майстерності. Було лише незрозуміле везіння, яке завжди випадає хлопчакам, коли по обіді сонячного дня вони тікають зі школи, аби порибалити з мотузкою, прив'язаною до палиці». Він сказав, що якби не та рибина, йому добряче перепало б на горіхи вдома. І що навіть їхній шкільний учитель сказав, що вона вартує потрійного правила і всіх задач разом узятих. Тут його покликали, і він вийшов з кімнати, а ми з Джорджем знову поглянули на рибину. Ферель насправді вражала, що більше ми дивилися на неї, то більше дивувалися. Джордж так нею зацікавився, що навіть виліз на спинку стільця, аби краще її розгледіти, Аж раптом стілець вислизнув у нього з-під ніг. Щоб врятуватися, Джордж намертво вчепився за шавку за форелю. Та обірвалася і з грюкотом полетіла донизу, а слідом за нею Джордж разом зі стільцем. «Ти не пошкодив рибу?» – стурбовано крикнув я, підбігаючи до нього. «Сподіваюся, що ні». Відповів Джордж, обережно піднімаючись і озираючись довкола. Але це було не так. Форель розлетілась на тисячу шматків. Ну, можливо, там була не тисяча, а лише дев'ятсот. Я їх не рахував. Нам видалося дивним і незрозумілим, як могло опудало форелі розлетітися на такі маленькі шматки. Але це було б дивним і незрозумілим, якби перед нами насправді було опудало форелі. Але це було не опудало. Форель була гіпсовою, зробленою у Парижі. Розділ 18 Ми залишили стритлі вранці наступного дня, їді сталися Кулгема. Там ми звернули у відвідний канал і, натягнувши парусину, лягли спати. Між Стритлі і Волінгфордом на ріці нічого надзвичайно цікавого немає. Від Кліва на цілих 6 і за половиною миль немає жодного шлюзу. За Теддінгтоном це, напевно, найдовша безперервна ділянка річки. Оксфордський клуб влаштовує тут тренування своїх вісімок. Якщо грибці тільки радіють відсутності шлюзів – Тож, шанувальникам краси це зовсім не до вподоби. Особисто я люблю шлюзи. Вони приємно переривають одноманітність веслування. Мені подобається сидіти у човні і повільно підніматися із холодних глибин до нових висот. І нових краєвидів, або опускатися донизу, ніби полишаючи цей світ, і спостерігати, як збільшується смужечка денного світла, коли зі скрипом розсуваються похмурі ворота шлюзу, аж поки перед вами не розляжеться усій своїй широчині усміхнене плесо річки. Ви виштовхуєте свого невеличкого човна з його нетривкого полону і знову опиняєтесь у її привітних водах. Вони такі мальовничі. Шлюзи, дебали наглядач шлюзу, його добродушна дружина або ясноока, донька. Як приємно перекинутися слівцем з цими простими людьми, правильніше сказати, було приємно, складається враження, що останнім часом служба охорони перетворилася на товариство знайму ідіотів. Добра частина наглядачів шлюзів, особливо на найпожбавленіших ділянках річки, сварливі нервові старигані, які зовсім не годяться для такої роботи. Там ви зустрічаєтесь з іншими човнами, обмінюєтесь річковими новинами, без за своїх уквічених шлюзів, темзи не була б таким райським куточком. Почавши розмову про шлюзи, я згадав, як одного літнього ранку біля Гемптон-Корту ми з Джорджем ледве не загинули. Того чудового дня шлюз був переповнений. Як уже повелося, один фотограф заробляв собі тим, що фотографував, як ми, поколихуючись у своїх човнах, повільно піднімалися з водою, що прибувала. Спочатку я навіть не зрозумів, що відбувається, і був надзвичайно здивований, побачивши, як Джордж поспіхом розправляє свої штани, куйовдить чуприну і фронтувато засуває на потилицю свого капелюха. Потім із вдавано сумною посмішкою вмощується у граційній позі, намагаючись заховати кудись свої ноги. Спершу я було подумав, що він помітив якусь свою знайому дівчину і озирнувся довкола, щоб поглянути, хто б це міг бути. Всі у шлюзі раптом ніби задерев'яніли, усі стояли або сиділи у незвичних і дещо дивних позах, які мені доводилось бачити лише на японських віялах. Усі дівчата усміхалися. Вони були такими прекрасними, а всі юнаки нахмурилися і намагалися виглядати суворими і благородними. Тут до мене нарешті дійшло в чому річ, і я заметушився, аби не прогавити момент. Наш човен був першим, і я собі подумав, що буде зовсім не гоже, якщо через мене зіпсується знімок». Я швиденько повернувся лицем до фотографа і, зайнявши позицію на носі човна з безтурботною граційністю, сперся на багор, показуючи цією позою всю свою силу і спритність. Я поправив волосся, спустивши на лоб завиток і надав своєму обличчю задумливого з легким натяком на цинізм виразу «кажуть, мені таке пасує». Усі ми стояли в очікуванні того відповідального моменту, коли раптом хтось за моєю спиною вигукнув «Агоу! Поглянь на свій ніс!». Я не міг повернутися, щоб подивитися, в чому справа. І на чий ніс потрібно поглянути. Краєм ока я зиркнув на ніс Джорджа. Нічого особливого, принаймні нічого такого, що можна було б змінити. Я скосив очі, щоб розглядіти свого носа, але, як мені видалося, з ним також все було гаразд. «Поглянь на свій ніс, тупий віслюче!» Знову пролунав той самий голос, але вже гучніше. Тоді інший голос закричав «Заберіть свого носа, ви двоє, із собакою!» Ні я, ні Джордж не насмілювалися повернутися. Рука фотографа готова була зняти кришку об'єктива, і він будь-якої миті міг зробити знімок. Невже це гукають до нас? Що могло трапитися з нашими носами? Звідки ми мали їх забрати? Тепер уже кричав весь шлюз, а позаду нас чийсь громовий голос прогудів. «Аго, джентльмени у червоному і чорному капелюхах! Погляньте на свій човен!» Якщо ви не поквапитеся, фотографові доведеться зробити знімок двох ваших трупів. Тут ми подивилися і побачили, що ніс нашого човна зачепився за дерев'яний брус шлюзу, і що більше піднімалася вода, то більше перехилявся човен. Ще б трохи, і все скінчилося б. Ми миттєво схопили весла... І що було сили відштовхнулися від стіни шлюзу, човен вивільнився, і ми обоє полетіли шкереберць. На тій фотографії ми з Джорджем вийшли не дуже добре. Як і слід було чекати, мабуть, така наша доля. Фотограф запустив свою кляту машинку саме в ту мить, коли ми обоє, задерши ноги догори, лежали розпластавшись у човні з виразом на обличчях «де я?» І що це було? Головними на тій фотографії, позу, всяким сумнівом, були наші ноги, мало що ще можна було розгледіти за ними. Вони заповнили весь передній план. За ними трішки й проглядались інші човни і щось із навколишнього краєвиду. Порівняно з нашими ногами, всі решта, хто був у шлюзі, разом зі своїми човнами, виглядали такими мізерними і невиразними, що людям навіть було соромно дивитися на себе, і вони просто відмовлялися від тієї фотографії. Власник одного з парових катерів, який замовив шість примірників, відмовився від свого замовлення після того, як йому показали негатив. Він сказав, що візьме фотографії, якщо хтось покаже його баркас. Але зробити цього не зміг ніхто. Він був десь за правою ногою Джорджа. Через ту фотографію нам довелось витерпіти кучу неприємностей. Фотограф вважав, що кожен із нас повинен прибати подюжені примірників, оскільки 9 десятих фото займали наші зображення. Але ми відмовились. Ми сказали, що не маємо нічого проти того, щоб нас знімали на повен зріст. Волінгфорд, що на шість миль вище від Стритлі, дуже старовинне місто. В історії Англії він відігравав неабияку роль. За час бритів, які заснували його, це було неохайне брудне містечко. Потім римські легіони – їх звідти вигнали. Замість глинобитних стін римляни звели могутні укріплення, і навіть час не в змозі був упоратися з ними. Древні мулярі таки знали, як будувати. Та, хоча часові не під силу стали римські стіни, самих римлян він стер на порох. Потім, поки не прийшли нормандці, на цих землях сходились у битвах жорстокі сакси і полчища данців. Оточеним мурами і укріпленнями місто залежалося до громадянської війни, коли Ферфакс узяв його в довготривалу і жорстоку облогу. Місто здалося, і його мури зрівняли із землею. Від Волінгфорда вгору до Дорчестера береги річки стають горбистими, змінливими мальовничими краєвидами. Дорчестер – Розташований за півмилі від річки. Якщо у вас невеличкий човен, до нього можна дістатися мілководдям, але найкраще залишити човна біля Дейського шлюзу і перейти полем. Дорчестер надзвичайно спокійне старе містечко, що причаїлось у напівдрімотній тиші й мовчазності, Дорчестер як і Волінгфорд, був містом ще за часів Бритів. Тоді він називався Каєрдорен, тобто «місто на воді». Трохи пізніше римляни розбили тут великий табір. Під укріплень, які його оточували, тепер лишилися тільки невисокі пагорби. У часи саксів він був столицею Уесекса. Це дуже старе місто, яке колись було доволі великим, є дуже сильним. Нині воно стоїть осторонь метушливого світу і тихенько собі дрімає, покльовуючи носом. Кліфтон, Гембден, невеличке, красиве, тихе містечко, що залишилося за околицями цивілізації. Воно заповнене витонченою пишнотою квітів, Прибережні краєвиди довкола нього вражають своїм багатством і красою. Якщо вам випаде заночувати у Кліфтоні, кращого місця, ніж у ячмінному стіжку, вам не знайти. Можна без перебільшення сказати, що це найпривабливіший і найстаріший готель на річці. Він стоїть праворуч від мосту, трохи осторонь села. Його низенька, солом'яна стріха і грачасті віконця – надають йому казкового вигляду, а зайшовши до середини, почувається у Тридесятому царстві. Героїня сучасного роману не зовсім зручно почувалася б у такому готелі. Ця героїня завжди висока, гістатна і завжди намагається випрямитись на весь ріст. Щоразу, як їй захочеться це зробити в ячмінному стіжку, вона битиметься головою об стелю. Для чоловіка на підпитку – він також не зовсім гожий. На шляху може з'явитися безліч несподіванок у вигляді сходинок угору чи вниз з однієї кімнати в іншу. А що ж до того, щоб піднятися сходами до своєї спальні чи дістатися ліжка, то такому джентльменові це зовсім не під силу. Ми хотіли дістатися Оксфорда до обіду, тож наступного ранку прокинулися в досвіта. Інколи дивуюся, як рано можна встати, коли спиш просто неба. Коли спиш не на пирині, а на дошках у човні, загорнувшись у покривало і з валізою замість подушки. Не дуже то й хочеться полежати ще п'ять хвилин. Уже у пів на дев'яту ми закінчили снідати і пройшли через Кліфтонський шлюз. Від Кліфтона до Кулгема береги річки пологі, Одноманітні, є зовсім нецікаві, але вже за кулгемським шлюзом, найхолоднішим і найглибшим на всій ріці, краєвид стає значно кращим. Поблизу Абінгдона річка тече майже біля самих вулиць. Абінгдон – звичайне провінційне невеличке містечко, спокійне, надзвичайно шляхетне, чисте і сповнене страшенної нудьги. Воно пишається своєю давністю, але навряд чи може в цьому сперечатися з Волінгфордом чи Дорчестером. Колись тут було відоме аббатство, але тепер посеред рештків його освячених мурів варять гірке пиво. В обігдонській церкві святого Миколая стоїть пам'ятник Джону Блекволу та його дружині Джейн, які прожили разом щасливе життя і померли в один день – 21 серпня – 1625 року. А у церкві Святої Гелени є запис про те, що В. Лі, який помер у 1637 році, за своє життя мав нащадків від чересел своїх без трьох двісті. Порахувавши, ви дійдете висновку, що сімейство містера В. Лі нараховувало 197 осіб. Містер Велі, якого п'ять разів обрали мером Абінгдона, без сумніву, був благочинником для свого покоління, але, сподіваюсь, у нашому перенаселеному 19 столітті подібних до нього знайдеться небагато. Від Абінгдона до Нюнгем Кортні дуже красиві місця. Маєток Н'юнгем Парк вартує того, щоб про нього згадати. Він відкритий для відвідування у вівторок і четвер. У будинку зібрано прекрасні колекції картин і рідкісних речей. Та й сам парк дуже гарний. Заводь за Стенфордською греблею, що одразу за шлюзом, чудове місце для того, щоб утопитися. Підводна течія надзвичайно сильна, і якщо вам колись доведеться потрапити в неї, значить усе в порядку. Обеліском помічено місце, де втопилися двоє купальників. Тепер сходинки убеліска правлять за трамплін, з якого хлопці пірнають, щоб пересвідчитися, чи справді таке вже небезпечне те місце. І флізький шлюз та млин за милю до Оксфорда улюблені теми річкових аматорів пензля. Однак після картин вони викликають лише розчарування. Взагалі я помітив, що мало що в цьому світі відповідає тому, як його зображують на картинах. Ми пройшли через Іфлійський шлюз десь опів напершу, і навівши лату човні та, приготувавши все до висадки, підступилися до останньої милі. Наскільки мені відомо, ділянка річки між Іфлі та Оксфордом найважча. Щоб її зрозуміти, потрібно тут народитися». Я не раз проходив нею, але мені так і не вдалося розібратися. Той, хто проплив би від Оксфорда до Іфлі попрямій, зміг би, напевно, почуватися доволі зручно, живучи під одним дахом зі своєю дружиною, тещою, старшою сестрою та старою служницею, котра бавила його, коли він був ще малюком. Спочатку течія я несе вас до правого берега, потім до лівого. Після того вона виносить вас на середину, обертає три рази і знову несе за собою. Все це завжди закінчується тим, що вона намагається розтрощити ваш човен об яку-небудь баржу. Відповідно, впродовж тієї милі ми частенько опинялися на шляху інших човнів, а вони на нашому, і як наслідок, не раз доводилось обмінюватися міцним слівцем. Не знаю чому, але на річці всі надзвичайно дратівливі. Дріб'язкові прикрощі, які ви навряд чи навіть помітите, на сущій на річці доводять вас до сказу. Коли Джордж або Гарріс клеять дурня на березі, я лише поблажливо посміхаюсь. Якщо ж вони поводяться як бовдури на воді, мені доводиться застосувати до них найдобірнішу лайку. Коли в мене на шляху стає якийсь човен, з'являється бажання взяти весло – і повбивати всіх, хто в ньому є. Навіть найспокійніші люди у човні стають жорстокими і кровожерливими. Якось я плавав у човні з однією молодою панянкою, за своїм характером. Вона була неймовірно лагідною і вічливою, коли була на сушій, але на річці її страшно було слухати. Дідько б тебе вхопив. вигукувала вона, коли весляр невдаха. Опинявся на її шляху. «Чи не бачиш, куди ти сунеш? Або...» «Та щоб ти луснув!» – обурено приказувала вона, коли їй не вдавалося встановити, як належить вітрило. Вона хапала і зі злістю трусила його. І це при тому, що на березі, як я вже казав, вона була доволі добросердою і дружелюбною. «Повітря на річці згубно впливає на характер людини». І мені здається, що саме через це інколи навіть човнярі доволі різко обходяться один з одним і вдаються до таких слівець, що по тому у хвилини спокою вони поза всяким сумнівом про це жалкують. Розділ 19. В Оксфорді ми провели два приємні дні. У самому місті... Дуже багато собак. Першого дня Монморансі довелося витримати одинадцять сутичок, а наступного – чотирнадцять, і, очевидно, для нього це був справжній рай. Зазвичай люди, які від природи надто слабкі або надто ліниві, щоб насолоджуватися греблею проти течії річки, сідають у човен в Оксфорді і пливуть за течією. Однак енергійних людей – Більше принаджує подорож проти течії. Мало доброго в тому, щоб увесь час пливти за течією. Значно більше задоволення отримуєш, коли, напруживши спину, змагаєшся з нею і, незважаючи на її супротив, долаєш милю за милею. Принаймні так мені здається, коли грибуть Джордж із Гаррісом, а я кермую». Тим, хто вирішує почати свою подорож від Оксфорда, я порадив би взяти власного човна, якщо вам, звичайно, не вдається взяти чужого без ризику, що про це дізнаються. Човни, які можна вининяти на темзі вище від Марлоу, досить добротні. Вони не пропускають води, а якщо з ними обережно обходитись, вони не часто розвалюються на шматки чи тонуть. У них є на чому сісти, і вони забезпечені всім необхідним, ну, майже всім, для греблі і керування ними. Але вони не вражають своїм художнім оздобленням. Човен, який ви орендуєте вище від Марлоу, це не той човен, в якому ви зможете козирнути чи почванитися. Найманий у верхів'ях річки човен дуже швидко покладає край усіляким дурницям, до яких вдаються його пасажири. У цьому його основна, можна навіть сказати, єдина перевага. Людина у найманому човні поводиться врівноважено і скромно. Їй більше до вподоби пливти в тіні по-під деревами і левову частину своєї подорожі, вона здійснює або від самого ранку, або пізно вночі, щоб мало хто на річці міг її побачити. Коли особа в найманому човні помічає когось зі своїх знайомих, вона одразу ж вибирається на берег і намагається сховатися за деревами. Одного літа. Я подорожував з компанією, яка на кілька днів винайняла човна у верхів'ях річки. Раніше нікому з нас не доводилося мати справу з найменим човном, і коли ми його побачили, то не могли зрозуміти, що ж це таке. Ми замовили звичайного чотиривеслового човна. Коли ми прийшли на човнярську станцію зі своїми валізами і назвали свої імена, човняр сказав «А, так-так». Це та компанія, що замовляла чотири весловий човен. Усе Сагараста Джима, притягни сюди гордість Темзи. Хлопчина пішов і за п'ять хвилин з'явився знову. За собою він волік якусь допотопну дерев'яну колоду. Здавалося, її щойно звідкись викупили, причому викупили настільки недбало, що навіть пошкодили, хоча без того, звісно, можна було б і убитись. Особисто я, побачивши її, подумав, що це реліквія часів давніх римлян, яка саме я не здогадувався, можливо, це була труна. Верхня частина темзи багата на давньоримські реліквії, тож припущення видалось мені цілком вірогідним. Один наш приятель, досить серйозний юнак, він трохи цікавився геологією, лише посміявся з моєї римської теорії і сказав, що всяк хто, хоч трішки кумеке. Його привеликий жаль, він не міг зарахувати мене до цієї категорії людей, зрозумів би, що те, що приволік хлопець, є закам'янілими рештками кита, і вказав на ознаки, які підтверджували його належність до дольодовикового періоду. Щоб якось таки вирішити нашу суперечку, ми звернулись до самого хлопчини». Ми попросили його не боятися і сказати нам, що ж воно було насправді закам'янілі рештки до історичного кита чи труна часів давніх римлян. Хлопець відповів, що це її гордість темзи. Спочатку відповідь хлопчини видалась нам доволі кумедною, і хтось навіть дав йому два пенси за дотепність. Але коли його жарт надто затягнувся, як нам видалось, він почав нас дратувати. «Ну все, годі!» – різко убірвав його наш капітан. «Досить з нас, тих дурниць! Віднеси це корито назад своїй матусі і дай нам човна!» Тут надійшов човняр і запевнив нас словом ділової людини, що це справді човен, найсправжнісінький, чотиривесловий човен, якого він дібрав спеціально для нашої річкової мандрівки. Ми досить довго бурчали. На нашу думку, його принаймні можна було пофарбувати чи просмолити, зробити хоча б щось, аби він не виглядав наче жертва катастрофи. Але човняр відповів, що, на його думку, човнові нічого не бракує. Схоже було, що він навіть образився на нас за наші зауваження. Він запевнив, що з усіх човнів вибрав для нас найкращий. І як на нього, то ми могли б виявити трохи більше вдячності. Він сказав, що, наскільки пам'ятає, в тому вигляді, в якому вона перед нами стоїть, правильніше тримається купи. Гордість Темзи використовують уже впродовж 40 років, і ще ніхто на неї не поскаржився. Він не міг зрозуміти, чому вона нам не сподобалася. Більше ми не сперечалися. Ми зв'язали до купи так званого човна якимись мотузками, позаріплювали шматками шпалер, усі ненадійні місця помолилися і ступили у човен. За шість днів користування тим мотлохом з нас узяли 35 шилінгів, хоча на будь-якому прибережному розпродажу деревини ми могли б його купити всього за 4 шилінги і 6 пенсів. На третій день погода почала мінятися. Я повертаюся до нашої нинішньої мандрівки. І коли ми вирушили у зворотну подорож від Оксфорда додому – Безперестанно йшов дрібний густий дощ, коли сонце витанцьовує своїми променями на брижах. Виблискує позолотою на сіро-зелених стовбурах буків. Зайчиками стрибає прохолодними лісовими стежинками, проганяючи тіні. Виграє на відмілинах, розсипається діамантами на колесах водяних млинів, посилає поцілунки ліліям, бавиться у пінистих водоспадах на греблях, прогулюється вкритими мохом мостами, заливає яскравим світлом кожне містечко – Пестить луки і просіки, пробирається між заростями очерету, сміючись, підглядає у кожну шпаринку, пустотливо тріпоче у далеких вітрилах, заливаючи все довкола своїм ніжним сяйвом. Річка, сповнена невимовної краси, але в негоду, коли вона холодна і знудьгована, коли її темні сумні води без перестанку поливає дощ, коли вона тихо схлипує у темряві, ніби втомлена самотністю жінка, коли похмурі, мовчазно завмерлі і закутані в туман дерева стоять вздовж її берегів, наче привиди покинутих друзів, і з докором в очах, і сповнені злоби. Тоді це річка Примара, яка несе свої води долиною несправджених надій. Сонячне світло. Це кров природи. Коли зникає сонячне світло, очі матері землі втрачають свій блиск, стають такими бездушними. Тоді поряд з нею нам стає сумно, нам видається, що ми для неї чужі і їй байдуже до нас. Вона наче вдова, яка втратила свого коханого чоловіка. Її діти пестять її руки, зазирають в очі, їм так хочеться, щоб вона всміхнулася до них, але в її очах – Лише смуток. Увесь той день ми хрепли під дощем. Це була така марудна робота. Спочатку ми вдавали, ніби ми задоволені. Ми переконували себе, що така переміна нам приємна, і нам подобається побачити річку в її різноманітті. Ми казали, що їм не сподівалися на те, щоб увесь час було сонячно, і навіть не хотіли такого. Ми стверджували, що природа прекрасна навіть тоді, коли вона плаче. Перших кілька годин ми з Гаррісом справді були сповнені піднесення. Ми співали пісню про цигана і захоплювалися тим, яке чудове в нього життя. Відкрите бурями сонцю, як він насолоджується кожним подихом вітру і дощем, та як сміється з тих, хто всього цього не любить. Джордж дивився на речі більш розсудливо і не розлучався з парасолькою. Перед сніданком ми напнули парусину і не знімали її протягом усього дня. Залишили тільки невеличку шпаринку на носі човна, щоб можна було вправлятися з веслом і дивитися, що там робиться попереду. Так ми пропливли дев'ять миль і зупинилися на ночівлю трохи нижче – Дейського шлюзу. Той вечір, відверто кажучи, був не дуже веселим. Дощ лив упину. Все в човні намокло і стало липким. Вечеря також не вдалася. Коли не дуже хочеться їсти, достатньо якогось шматка холодного пирога з яловичиною, щоб насититися. Мені хотілося оселеців і котлет Гарріс щось пробурмотів про Камбелу під майонезом і віддав свій шматок пирога Монморанці, який також від нього відмовився і, ображений такою пропозицією, вмостився на іншому кінці човна. Джордж попросив нас не згадувати ні про які делікатеси, принаймні доти, доки він не запхає в себе свій шматок холодної вареної яловичини, до того ж без євчиці. Після вечері ми сіли грати в карти, ставлячи по одному пенні. Грали ми десь із півтори години. Джордж виграв чотири пенси, йому завжди талонить у картах, а ми з Гаррісом програли рівно по два пенси. Тоді ми вирішили припинити грати. Гарріс сказав, що коли надміру захоплюєшся, починає з'являтися нездоровий азарт. Джордж... Запропонував продовжити, щоб ми спробували відігратися, але ми з Гаррісом вирішили не випробовувати долю. Після цього ми зробили собі пуншу і завели розмову. Джордж розповів про одного свого знайомого, який кілька років тому вирушив у подорож річкою, і такої самої, як і зараз ночі, йому довелося спати в мокрому човні. Після того він схопив ревматизм і вже нічого не могло його врятувати. Десять днів потому він помер у страшенних муках. Джордж сказав, що він був досить молодим чоловіком і саме збирався одружитися І додав, що це одна з найсумніших історій, які він тільки знав. Це нагадало Гаррісові про його приятеля – який пішов добровольцем на військову службу. Однієї дощової ночі в Олдершоті вони спали в наметі. «Так само, як і зараз усю ніч ішов дощ», – сказав Гарріс, а на ранок він прокинувся калікою на все життя. Гарріс сказав, що коли ми повернемося до Лондона, він познайомить нас із ним – від одного його вигляду серце кров'ю обливається. Звісно, розмова зайшла про такі приємні речі, як ішіас, лихоманка, застуда, запалення легень та бронхіт, Гарріс сказав, що, зважаючи на те, що поблизу в нас немає лікаря, було б прикро, коли б хтось з нас цієї ночі серйозно захворів. Після такої розмови нам захотілося розважитися, і я запропонував, аби Джордж дістав своє банджо і спробував зіграти нам щось веселеньке. Можу сказати, що припрошувати Джорджа не довелось. Він не став лепетати усіляких дурниць про те, що залишив інструмент удома чи щось подібне. Він одразу ж дістав своє банджо і почав награвати «Чорні очі». До того вечора мелодія «Чорні очі» завжди видавалась мені досить таки простенькою. У Джорджівому виконанні вона звучала так тужливо, що я був просто вражений. Що далі вона звучала, то все більше мене з Гаррісом охоплювало бажання кинутись один одному на шию і розридатися. Але неймовірними зусиллями ми все ж таки стримали сльози, що наверталися на очі, і мовчки слухали цю надзвичайно сумну мелодію. Коли Джордж дійшов до приспіву, ми навіть зробили вічайдушну спробу розвеселитися. Ми знову налили собі пуншу і підхопили пісню. Гарріс тремтливим від переживань голосом заводив, а ми з Джорджем підспівували за ним. «Ой, очі-очі, очі-чорні очі, дівочі!» «За що страждати змусили ви? Чи ж не кохав я вас літньої ночі? Чи ж...» Тут ми не втрималися. У тому пригнічному стані, в якому ми перебували, витерпіти непередавану чуттєвість Джорджового супроводу було неможливо. Гарріс розплакався, як мале дитя. А собака так завив, що я аж злякався, щоб у нього бува не розірвалося серце, чи не вискочила щелепа. Джордж прагнув перейти до наступного куплету. Йому здавалося, що коли він краще налаштується на мелодію і виконуватиме її не так вимушено, вона не буде такою тужливою. Однак більшість була проти такого експерименту. Робити було нічого, і ми лягли спати, точніше – Передяглись і три чи чотири години пролежали на дні човна, перевертаючись із боку в бік. Зрештою, нам таки вдалося задрімати до п'ятої ранку. Потім ми піднялися і поснідали. Наступний день був такий само. Дощ не вщухав, і, загорнувшись у свої дощовики під парусиною, ми помалу пливли вниз за течією. Хтось із нас... Не пам'ятаю хто, але мені здається, що це був я. Спробував знову завести мову про циганські дурниці, ніби ми діти природи і повинні насолоджуватися дощем, але нічого з того не вийшло. Пісенька "Як же ж не люблю я дощу" доволі виразно описувала стан кожного з нас, тому співати її не було жодної необхідності. Єдине в чому ми були одностайні, це те, що хай там як, а ми доведемо справу до кінця. Ми вирішили впродовж двох тижнів насолоджуватися мандрівкою річкою, і ми будемо нею насолоджуватися впродовж двох тижнів. Навіть якщо нам доведеться померти. Звичайно, це засмутить наших друзів та близьких, але тут уже нічого не дієш. Відчували, що поступитися погоді при нашому кліматі – означало б створити надзвичайно небезпечний прецедент. «Лишилось якихось два дні», – сказав Гарріс, – «а ми молоді й сильні, тож, може, все й обійдеться». Десь близько четвертої ми почали обговорювати, що будемо робити ввечері. На той час ми саме пройшли Горинг і вирішили гребти до Пенгборна, аби там і заночувати. «Ще один не надто веселий вечір», – пробурчав Джордж. «Ми роздумували, що робитимемо. До Пенгборна ми мали б дістатися близько п'ятої. Побідаємо буде, скажімо, пів на сьому. Потім, поки лягати спати, можемо або прогулятися під дощем містечком, або посидіти у якійсь напівосвітленій пивниці і почитати журнал». В «Вальгамблі було б, напевно, веселіше», – промовив Гарріс, насмілившись висунути голову з-під парусини, щоб поглянути на небо. «А потім можна було б повечеряти в...» – мимохідь, додав я. «Я навіть дещо жалкую, що ми вирішили не розлучатися з човном», – сказав Гарріс. «На якусь мить між нами запанувала тиша». Якби ми не були готові приректи себе на неминучу смерть у цьому клятому старому кориті, додав Джордж, оглядаючи човен сповненим злоби поглядом, вартувало б нагадати, що десь по п'ятій, наскільки я знаю, від Пенгборна відходить потяг. На ньому ми могли б дістатися до Лондона, перехопити би по відбивні і ще встигли б заглянути в той заклад, про який ти говорив, усі замовкли. Ми дивилися один на одного, і здавалося, кожен бачив на обличчях інших свої недобрі думки та наміри. Мовчки ми витягли валізу й оглянули її. Ми подивилися на річку, довкола жодної живої душі. Двадцять хвилин потому можна було спостерігати, як три фігури у супроводі збентеженого пса – Срум'язливо, крадучись, пробиралися від пристані біля готелю «Лебідь» до залізничної станції. Їхній одяг, що не міг похвалитися ані чистотою, ані вишуканістю, складався з чорних шкіряних черевиків, брудних, прогулянкових фланелевих костюмів, надзвичайно брудних, рудих фетрових капелюхів, пом'ятих дощовиків, Промоклих наскрізь, а також парасольок. У Пенгборні нам довелося обдурити човняра. Ми не подали вигляду, що втікаємо від дощу, і доручили йому пильнувати човна і все, що в ньому було, попросивши приготувати його для нас на наступний ранок на дев'яту годину, коли ми повернемось. Якщо ж трапиться щось непередбачуване, і ми не зможемо повернутися, ми йому напишемо. До Педингтонського вокзалу ми дісталися у сьомій і одразу ж попрямували до ресторану, про який я розповідав. Дещо перехопили і, залишивши монморанці та замовивши на пів на одинадцяту вечерю, пішли до Лестер-скверу. В Альгамбрі ми були об'єктом загальної уваги. Коли ми підійшли до каси, нам досить грубо сказали, що ми запізнилися на півгодини і скерували нас до входу з боку Каслстрит. Це було нелегко, але нам все ж таки вдалося переконати касира в тому, що ми не всесвітньо відомі акробати з Ємалайських гір, і він, отримавши гроші, дозволив нам увійти. Усередині ми досягли ще більшого успіху. Усі з захопленням дивилися на наші засмагалі обличчя і досить виразний одяг. Крім нас довкола не існувало нічого. Це був справжній тріумф. Після першої дії ми повернулися до ресторану, де на нас вже чекала вечеря. Можу визнати, від тієї вечері я отримав море задоволення. Впродовж десяти днів ми перебувалися переважно холодним м'ясом, пирогами та хлібом з джемом. Це була невишукана і поживна їжа, але в ній не було нічого захопливого. Аромат бургунського, запах французького соусу, вигляд чистих серветок і видовжених буханців, немов довгоочікувані гості, стукалися в наші душі. Певний час уся наша увага була прикута тільки до їжі. Виструнчившись і скупивши ножі її виделки, ми мовчки напихалися нею і запивали великими ковтками вина. Але згодом ми відкинулись на спинки стільців і, не поспішаючи, безтурботно продовжували нашу трапезу. Серветки попадали на підлогу, ми простягли під столом ноги і знайшли час, щоб критичним поглядом оцінити закіптюжену стелю, якої раніше не помічали. Ми відсунули келихи і відчули себе сповненими доброти, задуми і прощення. Потім Гарріс, який сидів біля вікна, відхилив фіранку і визирнув на вулицю. У темряві виблискувала волога бруківка». Тьмяно мерехтіли при кожному подові вітру ліхтарі, без перестанку, пострибували у калюжах краплі дощу, вода, збігаючи жолобами, стікалася до водостічних канал. Зігнувшись під своїми парасольками, поспішали наскрізь промоклі перехожі, а жінки високо піднімали свої спідниці. «Ну, що ж», – промовив Гарріс, – Протягуючи руку до свого келиха, наша чудова подорож скінчилася, і я усім серцем вдячний за неї нашій старій добрій темзі. Все ж таки мені видається, що ми добре вчинили, що вчасно звідти шмигнули, ну, за здоров'я трьох чоловіків, які успішно вибралися за човна. І Монморансі, який стояв на задніх лапах біля вікна, та теж вдивлявся у темряву, коротко гавкнув на знак згоди. Кінець Книги. Автор аудіоверсії актор Сергій Москаленко. Друзі,